Bona tarda, són les 7. Radio Tiana, les notícies del vespre. Bona tarda i benvinguts a l'informatiu Vespre. Continuem repassant diferents temes que es van tractar a l'últim ple municipal, entre ells l'aprovació del plec de clàusules dels locals del passatge a Moragas. Tot seguit, repassem altres temes en format de titulars. L'Ajuntament de Tiana ha aprovat el plec de clàusules de la licitació per adjudicar l'arrendament dels locals comercials del passatge a Moragues. L'acord arriba després d'un període d'al·legacions on ha destacat la voluntat d'entesa entre els veïns i els grups municipals. El consistori Tianenca ha aprovat durant l'últim ple municipal la seva adhesió a la xarxa Rescat de Radiocomunicacions d'Emergències i Seguretat de Catalunya. Amb la signatura d'aquest conveni, Tiana millorarà la coordinació entre els col·lectius que intervenen en una emergència o dispositius de seguretat. Els Mossos d'Esquadra posen avui en marxa un dispositiu especial per controlar les taxes del qual dels conductors coincidint aquests dies amb els dinars i sopars de Nadal de les Empreses. Els controls es realitzaran avui i demà i els dies 22, 23 i 24 de desembre a les franges horàries a les quals tenen lloc els dinars i sopars de Nadal. La visió de Badalona dedica aquesta nit un programa especial a la cartoixa de Montalegre. l'Espai Nina Russas TV, conduït per Cristina Pitarque, conté dues taules rodones i un documental que recorrerà als racons d'un edifici i d'una pràctica religiosa que més enllà del seu hermatisme per a molts s'ha perdut a l'oblit. El desè capítol del Gisàs de Nazarit s'estrena avui al Teatre Neu de Barcelona. Amb el títol Independentisme i Pornografia, Pau Riba i els De Mortimers tornen amb aquest clàssic de les festes nadalenques. i acabem la biblioteca Can Baratau celebra aquesta tarda a partir de les 6 la última hora del conte d'aquest 2010. Com no podia ser d'una altra manera, el Nadal serà molt present en aquesta sessió i la rondallaira Núria Cruz escalfarà motors per rebre al Reis Mags d'Orient el pròxim 5 de gener. Radio Tiana, les notícies del vespre. L'Ajuntament de Tiana ha aprovat el plec de clàusules de la licitació per adjudicar l'arrendament dels locals comercials del passatge a Muragas. L'acord arriba després d'un període d'al·legacions on ha destacat la voluntat d'entesa entre els veïns i els grups municipals. En aquest sentit, tots els partits, amb representació al consistori Tianenc, han votat a favor d'unes condicions, les quals han estat negociades en diverses reunions. Unes trobades on ha predominat la bona sintonia entre tots els partits implicats des del mes d'octubre. D'aquesta manera, s'han actualitzat alguns descomptats aspectes com ara actualitzar el preu de sortida dels locals i limitar al màxim els supòsits de renúncia per part de l'arrendatari. aspectes com aquests queden recollits en diverses al·legacions presentades pel Grup Municipal del PSC. Per aquest motiu, el regidor socialista Ferran Almeida destaca el procés que durant els últims dos mesos ha permès obrir bones vies de diàleg i aposta per aplicar-ho en aspectes d'ara endavant. S'ha millorat en el sentit de que hi havia coses que teníem que podrien generar problemes de tipus legal, i eh, d'aquí en surt un clausulat que és fruit del de, de, de, consens que seria sempre desitjable. I eh, desitgem i manifestem públicament que això sigui el principi d'un cabell d'entesa amb altres temes que siguin d'interès eh, general pel poble. L'acord permet remetre la normativa de rendaments i ordenances municipals a alguns punts com ara la conservació, les sancions o les reparacions dels locals del passatge a Moragas. Un nou plec que, segons el primer tinent d'alcalde de Tian Enric Nolis, millora el presentat de manera provisional el 5 d'octubre. Estic segur que després de les aportacions que han rebut tant de les al·legacions dels veïns com de les, de les dels grups, pues el, el resultat final és millor que l'original. Amb, amb la reunió que tindrem els grups vam veure aspectes de tipus més quantitatiu, amb la reunió que vam tindre amb el senyor Almeida veure aspectes més de caràcter jurídic que eren, per les seves característiques professionals eren absolutament reconeixibles i que, eren, que es podraven millorar i, i no ens ha suposat cap, cap, cap, cap dificultat a l'incorporar-ho i a el fer-ho.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 El Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya s'encarrega de gestionar una plataforma integral d'emergències de gran interès per la policia local de Tiana, ja que permet establir un canal de comunicació permanent en temps real, segur i amb una cobertura total al territori català. A la xarxa Rescat s'hi troben adherits bona part dels cossos de policia local dels municipis catalans, els Mossos d'Esquadra, el Cos de Protecció Civil, el Servei d'Emergències Mèdiques, el 112 i el Cos de Bombers. El director de la xarxa Rescat, Xavier Rius, dona més detalls sobre la plataforma a la qual s'ha adherit la nostra vila. Sí, nosaltres som molt proactius. Sempre que, ens que rebem una queixa o una necessitat, l'oficina ha rescat el que fa és anar solventar el problema. Home, coste eh? que ens queixin amb nosaltres. Normalment van per la via més damunt. A través d'un ús eficient de la banda de freqüències d'emergències i seguretat, la xarxa Rescat facilita la tasca de cada cos o col·lectiu, tant per separat com en l'actuació conjunta i la coordinació entre els col·lectius en actuacions d'emergència o seguretat. Segons dades del mes d'octubre, facilitades pel Departament d'Interior, la xarxa Rescat d'Emergències i Seguretat ha assolit un nivell de cobertura del 99% de la població de Catalunya i del 97% del territori. Radio Tiana, les notícies del vespre. Els Mossos d'Esquadra posen avui en marxa un dispositiu especial per controlar les taxes d'alcohol del dels conductors coincidint aquests dies amb els dinars i sopars de Nadal de les empreses. Els controls es realitzaran avui i demà i els dies 22, 23 i 24 de desembre en les franges horàries a les quals tenen lloc els dinars i sopars i a les zones properes a masies o restaurants que normalment acullen aquestes celebracions. El cap de trànsit de la regió metropolitana nord, Xavier Carbassa, assegura que els controls no volen ser una mesura exclusivament sancionadora, sinó que és una manera de contrarrestar a les carreteres el risc que suposa l'augment d'alcohol que es produeix amb els dinars i sopers d'empresa. Nosaltres, quan detectem que hi ha una sèrie de dates, que pel que sigui, per les seves característiques, doncs hi ha un augment d'alcohol, com ser Sant Joan, Cap d'Any, doncs sempre mirem també de contrarrestar aquest augment d'alcohol amb una sèrie de controls extraordinaris. Ara estem en la campanya aquesta que, que hem iniciat, que bàsicament el que tracta és d'atacar l'alcohol que hi ha en els dinars i en els sopars d'empresa. És una campanya que durarà fins al dia 24, precisament el que intenta és doncs, això, reduir la, la possible inseguretat a les carreteres provocada per l'alcohol d'aquests dinars i aquests sopars d'empresa de Nadal. Els agents calculen que al voltant d'un 4% dels conductors que passen pels controls d'alcoholèmia donen positiu. En aquest sentit, Xavier Carbassa explica que el perfil dels conductors és molt heterogeni perquè hi ha des de joves de 30 anys fins a pares de família de 50. I avui és un perfil molt heterogeni. La veritat és que avui pots trobar-te des de gent de 30 anys a, a pares de família de 50. Vull dir, no, no té un perfil estàndard. La veritat és que és molt, molt heterogeni per, per això, perquè és... és un ventall molt ampli, molta gent va fer aquest dinar, sopars d'empresa, no és només un nucli específic d'estudiants o de jovens, sinó que és un perfil molt ampli, i per tant, eh, és tan, és tan... representa el control, representa la societat. Si tothom va eh, a dinar i a sopar, a fer aquestes coses de Nadal, doncs ens trobem a la carretera, a això, el que hi ha. Aquest dispositiu especial de trànsit s'emmarca dins el Pla Grèvol que realitza la Policia Autonòmica al Nadal. La nit de cap d'any, i seguint aquesta línia preventiva, els Mossos reforçaran de manera especial els controls d'alcoholèmia i drogues a tot el territori català. La Biblioteca Tirar l'Ublanc de Montgat organitza aquesta tarda a partir de les 7 la conferència Com trobar feina en temps de crisi. L'experta en networking i consultora d'internet, Rosaura Lastruey, donarà tot tipus de consells i presentarà els recursos imprescindibles que ofereix la xarxa per a aquells treballadors que són a l'atur com fer un bon currículum i on cercar la feina són alguns dels temes que es tractaran en aquesta xarrada que no passarà per alt l'auge d'alguns portals d'internet com ara el conegut Infojobs o les recents xarxes socials de contactes professionals com ara LinkedIn. Rosaura L'Estruei assegura que el més important per als aturats és agafar confiança en les possibilitats que ofereix la xarxa. En aquest sentit, L'Estruei explica que moltes corporacions ja han implantat aquests sistemes de selecció. I L'opinió que jo tinc és que sincerament és una cosa que sí que està creixent que a Espanya tenim un ritme, diguéssim, doncs, més lent que en altres països, pensa que tot això ve dels Estats Units. Llavors, més o menys, jo sempre dic que entre Estats Units i Espanya hi ha uns cinc anys de diferència. Llavors, clar, tot això és en part desconeixement, en part por, en part doncs, les notícies que a vegades hem llegit que ens fan tirar enrere. Mica mica sí està apostant. Segons l'Estruei, l'usuari que busca feina a través d'internet ha de mentalitzar-se sobre la utilitat del web 2.0 i d'eines com ara Twitter, on moltes empreses decideixen ofertar els llocs de treball. Són eines que encara són desconegudes. Fa Exacte. molt poquet que estan a Espanya la que més té 7 anys i hi ha moltes persones, doncs, desafortunadament, no són persones, si em permets, joves, que han nascut amb aquestes eines. I aquí la qüestió que és que les haig de conèixer. I jo, de l'opinió, i per casos que m'han passat en altres xerrades, en altres conferències que l'edat, sincerament, no és el més important, sinó és la mentalitat. El mes de novembre, tradicionalment dolent per trobar feina, el Maresme ha tingut la seva tònica alia a la tendència de la resta de la demarcació de Barcelona i Catalunya, en què ha disminuït el nombre de persones desocupades de les llistes. Segons les dades facilitades per l'Observatori del Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme, l'índex de desocupats se situa ja en el 15,15% ,15 i en més de 35.000 persones sense feina. Televisió de Badalona dedica aquesta nit un programa especial a la cartoixa de Montalegre, l'Espai russa Russas TV, conduït per Cristina Pitarque, Conté dues taules rodones i un documental que recorrerà els racons d'un edifici i d'una pràctica religiosa que, més enllà del seu armatisme, per a molts s'ha perdut a l'oblit. Aquesta edició especial del programa Nina Russas TV s'emetrà a partir de dos quarts onze de la nit, dura una hora i permet conèixer de primera mà la rutina dels monjos cartoixans, un fet gens comú degut a l'estricta clausura de la comunitat. Tot i això, les càmeres de televisió de Badalona han entrat aquesta vegada a les cel·les de la cartoixa de Montalegre per tal d'acostar a l'audiència la vida contemplativa dels últims monjos cartoixans que resten a Catalunya. Una de les membres de Nina Russas TV, Cristina Pitarque, dona alguns detalls d'aquest reportatge. No només veurem un espai que és espectacular, que està enmig de la muntanya, unes cel·les molt curioses, un, un espai, uns àtrims molt xulos, sinó que, a més a més, el que podrem veure és una rutina de vida molt diferent a, a la vida que tenim nosaltres, no?, l'estrès, anar cap amunt, cap avall... Uh, el silenci que és capaç de, de mantenir la gent durant gairebé 24 hores al dia. Uh, ens aproparem i veurem això, no? el seu dia a dia, que i et dic, com a mínim i de moment per les dones és totalment eh, impossible. Partint d'aquesta premissa, Nina Russa TV reflexionarà a les taules rodona sobre dos aspectes claus per a la comunitat, com ha afectat a la comunitat cartoixana el pas del temps i les seves circumstàncies i com la vida en clausura i l'aïllament han influït en les poblacions més properes. La segona taula rodona pretén obrir els ulls a la vida contemplativa, una pràctica present en altres expressions religioses i sobre la qual es pretén establir un debat. Nina Russas TV és un programa que neix del magazín radiofònic amb el mateix nom i que pretén obrir l'audiència a la realitat social de la ciutat, L'espai es caracteritza per la nombrosa participació de diferents entitats, organismes i col·lectius de Badalona. I repassem ara en un format més breu altres titulars de la comarca. L'Escola Als Al·locs de Vilassar de Mar fa un any que espera que la Generalitat compleixi la promesa de construir un edifici per acollir les seves dependències. I és que va ser a final del 2009 quan la Generalitat va adjudicar les obres per a aixecar el nou centre en un solar d'uns 4.000 metres quadrats a la zona de les Pinedes per un import de 3,5 milions d'euros. Mataró farà la primera rebetlla popular i gratuïta de cap d'any després de més de 10 anys de no fer-se'n cap. La festa es muntarà a la pista esportiva del centre catòlic popularment coneguda com la Gàbia... ...i estarà organitzada per un grup de joves que s'han anat reunint els darrers mesos... ...fins que han teixit les complicitats necessàries per tirar endavant la iniciativa. La informació local a Radio Tiana. El desè capítol del Gisars de Nazarit s'estrena avui al Teatre Neu de Barcelona... Amb el títol Independentisme i Pornografia, que amb què tele es pronuncia independentosmi i pornografoe, Pau Ribà i els de mort i més tornen amb aquest clàssic de les festes nadalenques. L'obra que cada any ironitza i satiritza sobre els fets més rellevants d'un exercici que toca la seva fi, Parla, com no podia ser d'una altra manera, de les 100.000 revelacions del famós cas Woko la sentència sobre l'Istatat i la manifestació que el 10 de juliol va fer història pel centre de Barcelona. Un dels integrants dels De Mortimers, Lluc assegura que Pau Riba ha treballat amb els textos fins als últims dies. Oh, va, el Pau és el li, li costa molt poc fer una adaptació i ficar coses noves i sempre... La fórmula que té l'espectacle ja ho permet. No? Treure-ho una mica d'allà, posem-ho una mica aquí i com que el que es tracta és que sigui fresc i recient, doncs si, si hem passat aquestes dues coses fortes doncs les hem de posar d'una manera o altra també. El capítol 10 del Gisàs de Nazarit tampoc passarà per fets com la vaga dels controladors aèris, el pas de la tuneladora de l'Ave sota la Sagrada Família coincidint amb la visita del PP de Romer ni la pornografia pornografoe electoral i els resultats dels comicis del 28 de novembre. Tot plegat amb una base tradicional pel que fa a les Nadales com el Cervantès, el qual consisteix en posar noves lletres a cançons conegudes. També s'han convertit en una tradició els qualificatius d'aquest espectacle transgressor, transgalàctic i transvocàlic. De fet, un any més, el Gisàs està narrat en Quetelé, un dialecte del català afectat per una correguda de vocals un punt a la dreta. Lluc Armengol recorda els orígens d'aquest clàssic nadalenc. L'any passat vam celebrar l'actuació número 100 d'aquest espectacle, que és tot una... ens va fer molt lluny d'il·lusió. Sí, de fet, l'espectacle va, néixer... va néixer a partir de la correguda, com aquell que diu, no? És un dels orígens de l'espectacle, ja, ja, el... ja té la correguda sobre, com si diguéssim. La gira dels 10 anys del Gisàs comença avui al Teatre Neu, on també s'oferiran representacions els dies 23 i 30 de desembre. L'obra, que també farà una parada a les Borges Blanques el dia de Sant Esteve, passarà per quatre ciutats més de Catalunya, com són Almorell, Mataró, Piera i Esparreguera, on el 15 de gener es tancarà la gira. Ràdio Tiana. Notícies. Esports. El club Patancatiana continua en una bona línia de resultats després d'haver-se disputat la 14a jornada del campionat de Lliga. El passat cap de setmana ens va deixar les victòries de l'equip masculí a de quarta divisió per 11 a 5 contra el Vilassar i de l'equip femení a per 3 a 6 a domicili contra el Pumar Peña. D'altra banda, els equips B del club van tenir descans. Després d'aquests resultats, els diferents equips tianencs mantenen opcions de pujar de categoria, tot i que els equips B masculí i femení tenen la permanència com a objectiu principal. El president del Club Patanca, Tiana, Joaquim Rodríguez, ens dona més detalls. L'objectiu de tot és subir de categoria. És el que vam buscar. Que ha anat aquí, que de quarta, el masculí, que subirà. Jo que subirà este any de categoria i les la, fèmines també subirà, perquè van primera de, de tres punts, crec que llevan a, a la segunda. Todos no suben. El de, el de sexta, el masculí, no, no, no subirà. L'equip masculí continua al capdavant de la classificació del grup tercer de la quarta divisió sense haver perdut cap a partir fins al moment. El proper partit els jugarà a domicili contra la Masia. L'equip masculí bé per la seva part, tot i haver descansat, arrossega una ratxa negativa de dues derrotes consecutives i es manté cinquè a la sisena divisió. A Aquest cap de setmana rebrà la visita del Vila de Tordera. En categoria femenina, l'equip continua imbatut i com a líder del grup tercer de la quarta divisió, amb grans opcions per pujar de categoria. El seu proper partit serà a casa contra el Sant Juan Llefia Alto, cué del grup. L'equip B, que va descansar aquesta jornada, es manté a la part mitjana de la taula al grup quart de la quarta Divisió. Aquest proper cap de setmana jugarà com a visitant contra el casc antic mongat. Radio Tiana, les notícies del vespre. I fins aquí l'informatiu vespre. Us han acompanyat el control tècnic Raül Heredia i Marc Auger i a la redacció Manu Moga i qui us parla Marc Ostrell. Podeu seguir informats els bullatins d'aquesta emissora.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 l'entrevista. Els Mossos d'Esquadra han enxegat aquest desembre un dispositiu especial per controlar les taxes d'alcohol dels conductors coincidint amb aquests dies amb els dinars i sopars de Nadal en les empreses. Els controls començaran avui dijous i es repetiran divendres i els dies 22, 23 i 24 de desembre en les franges horàries en les quals tenen lloc els dinars i sopars i en les zones properes a masies o a restaurants que normalment acullen aquestes celebracions. Precisament per parlar sobre aquests hàbits de consum d'alcohol en aquestes dates, tenim a l'altre costat del telèfon a la infermer de Salut Pública de Badalona Serveis Assistencials. Sílvia Sarés, molt bon dia. Hola, bon dia, Patrícia. Doncs és evident que, que la nostra cultura, doncs, associem el tema de la celebració amb el consum d'alcohol, però suposo que des del punt de vista de salut pública doncs, sí que s'hauria de fer un, un repensament no, d'aquests hàbits que tenim. Exacte, perquè moltes vegades el problema no és el consum d'alcohol en sí, sinó el consum excessiu d'alcohol que es fa perquè sembla que sí, que per de les coses s'ha de veure en quantitats elevades. Mm -hmm. Amb quantitats elevades, no sé si doncs, precisament no podem arribar a l'extrem de dir doncs, que a la malaltia, no? a l'alcoolisme, que això seria una altra qüestió, que podríem tractar un altre dia, però sí que en aquests hàbits de, de conducta i en aquestes mm, celebracions molt destacades, quines són les recomanacions que podríem fer? Des de l'àmbit de la salut, clar. Òbviament. Les recomanacions eh, seria no només a de, en, tots, en tots els aspectes. No? És... Intentar no, no fer barreses, eh, prendre en moderació l'ús de la... Quan es beu, doncs si estem menjant, que prenguis vi, cava, combinat, tot aquest tipus de coses, és millor, millor controlar, saber-ho una mica amb, amb seny. Tenir en compte que la, les copes de vi no vendre, prendre amb un vas, perquè la quantitat de vi que hi ha en una copa de vi sempre és molt més menor. Uh -huh. I el que és molt important, i això forma part de la salut, és que si una begut, a evitar el conduir, que per això suposo que els Mossos engeguen aquest tipus de, de campanyes com la que tu has començat al principi, uh -huh. per prevenir el risc que suposa per la salut el conduir amb, amb, amb, amb, sota els efectes de l'alcohol per un mateix i per la resta de persones. Si sortim i jo sé que em costarà controlar el consum d'alcohol perquè no tothom té aquesta facilitat de dir no, però prengui, no prengui més. També és qüestió de, si vas en cotxe, que hi hagi algú del cotxe que es comprometi a no, a no prendre alcohol uh -huh. o que me una copa de vi. Però, que també, perdó, disculpa sí. que t'interrompi, també és important que a la gent, no, no, jo controlo, jo sé conduir sota els efectes de l'alcohol i sempre els reflexos estan disminuïts i hi ha molt risc de... de de poder tenir l'accident. Precisament anava per aquí la meva pregunta que t'anava fer, perquè realment doncs, tots som conscients que veure moltíssim, és a dir, allò anar begut realment, doncs, provoca unes conseqüències físiques, però aquell toc, aquell de jo controlo, aquell de jo ja estic acostumat a veure i que per tant aquelles copes de vi que em prenc doncs, no m'afecten, al final en el cos ens afecten doncs, realment? sí. El, el nivell de reflexes, lligant-ho amb cotxe, que és el que estàvem parlant, sí. no? a nivell de, de reflexes els tenim disminuïts. Si és de nit, normalment, quan, es, quan una persona veu, pots tenir més sensació de somnolència, pots tenir més son, estàs una persona begut, jo controlo, anem en el cotxe, jo controlo, he begut, i a la sensació de somnolència, els reflexes, les, la llum és molt menor, aleshores sí que, que pots córrer, el, o sigui, evidentment no té per què passar res, però sí que et pot passar. Uh -huh. Suposo que els professionals de la salut, quan feu aquestes recomanacions doncs, a la gent que s'acosta a la vostra consulta, també heu de lluitar amb allò de l'etiqueta de la normalitat, no? d'allò que deiem al principi dels hàbits i que per tant com que veure i a vegades veure aquestes dates amb accés s'ha doncs, convertit en una cosa normal i cultural, doncs heu de lluitar una mica amb aquesta etiqueta, no? Sí, és una mica el, el que és això, no? el que tu estàs dient, això és lo normal, això a mi no em passa res, fins i tot quan es parla i ha establert una sèrie de límits de risc que ha calculat l'Organització Mundial de la Salut per dones o per homes, i quan a mi ho comentes amb el, alguna persona que ve la consulta, ah, però això són tonteries, o a mi això no em passa, o a casa meva sempre s'ha begut i no ha passat mai res, o jo em trobo molt bé, i això acaba perjudicant, o fins i tot si tens el, algun tipus de, de problema de salut crònic, sigui, a dir o tens plames de fetge, o tens alguna o prens algun tipus de medicació, l'alcohol pot ser perjudicial per, per aquest tipus de coses. Uh -huh. En Els estudis dels últims temps, com sabem, doncs, el consum d'alcohol a l'hora de conduir doncs, és una de les preocupacions més importants pel que fa al trànsit. I, doncs, en els últims temps s'ha fet una mica un estudi de quin és el perfil de persona que, que agafa el cotxe doncs, amb un índex d'alcohol major de, de l'aconsellable en aquestes dates. I sembla que, que allò del tòpic de que els joves són els que agafen el cotxe beguts i que no controlen no es compleix. No tant. Evidentment que també hi ha gent jove, el que passa que també hi ha molta gent gran pel fet de la seguretat que et dona... El, el fet de quan portes molts anys conduint et dona més seguretat que quan comences, òbviament. Uh -huh. Aleshores, moltes vegades, el, homes o dones, normalment més homes que dones gran, més grans, amb una cert mitjana edat, és, jo he begut sempre tota la vida, he anat a sopar i he begut i no me passat res, i això fa que després quan pues, surten notícies per la tele o qualsevol cosa us llegeix, que els nivells d'alcohol que en sang són molt elevats. Mm -hmm. Uh, per tant, doncs uh, és evident que, que ens, ens pot afectar a tots i que la conscienciació des de l'àmbit de la salut la feu una mica indistintament, no? No sé si els missatges que, que heu de, els heu de definir molt bé doncs arriben a un públic o a un altre, però si més no sé que s'adreça al públic general, als pacients en general, no? Exacte. Evidentment, des de salut, dos més dos, quasi mai fan quatre, fan aproximadament quatre, on s'ha d'adaptar a, a cada persona en funció doncs, de l'edat o de les característiques o de la feina que fa, vull dir, una persona que sigui, jo què sé, conductora d'un taxi d'un autobús o que treballi ah. amb unes grues, evidentment el consum d'alcohol encara està més que prohibit, no? Uh -huh. Aleshores s'adapta al, al consum i moltes vegades fer veure doncs això, no? la importància que té el fet de cuidar-te i perquè a vegades jo comparo sobretot això amb la gent més jove, no? És, tens un mòbil super superxulo i el cuides molt perquè no li passi res, no? Quan el fia la cap el mòbil, el si se't trenca, el pots canviar mm. i el cervell, el cos el fetge, malauradament no, no pots anar a una botiga de fetges i canviar-lo, eh? És una, una mica una, una cosa molt, molt absurda, molt banal però a vegades paga la pena donar-te'n d'aquest fet, no? Que en, el cos és únic i és molt difícil de substituir cosa que les altres coses que cuidem es poden comprar-ne. De fet, és interessant aquesta idea que posa sobre la taula, perquè ara estem parlant de l'alcohol, però suposo que ho podríem doncs, equipaldre doncs, a qualsevol altre àmbit de la nostra, del nostre dia a dia, on doncs, ja sigui a la manca d'exercici físic, i, en fi, doncs, a, a com mengem, a què bevem, etc etcètera, etcètera doncs, que no ens acabem de cuidar molt bé. No? Exacte. Vull dir, això, aquesta idea que jo acabo de dir, fa temps es va fer servir en una campanya de prevenció de drogues i era, doncs pues això, no es veia un jove triturant amb una picadora un mòbil, no?, i et venia a dir com dient, oi que no s'ha t'acut fer això? Perquè prens drogues, no?, quan el mòbil el pots substituir, el cos, no? igualment amb l'exercici físic, per, per això, perquè sembla que, que, que, bueno, que tenim lligat el que tu us deies al principi, no?, que passar-t'ho bé o ser divertit és consumir, prendre molt alcohol o menjar molt o... que si et cuides és com... Oh, quin rollo no? no puc beure, no? i al contrari és de pensar que bé, estic cuidant, estic disfrutant, cuidant-me. No? El que és una evidència és que al llarg dels últims anys s'han fet moltíssimes campanyes de prevenció d'aquest doncs, consum d'alcohol elevat en aquestes dates, i des de l'àmbit de la salut, podeu dir que realment doncs, estan arribant aquests missatges, que s'estan donant bé i que doncs, la prevenció està funcionant? Uh, francament, els, els missatges es donen, s'intenta, el que passa que després a la pràctica va vegades costa molt perquè injustament l'alcohol encara té una, un, un halo, no sé, ara no t'ho sé en català, sí, eh? sí. El, molt de com algú, com que, és, com que és xulo, com que és guai, o mm -hmm. com que no, no, no té aquest... Que sembla que la gent, ja no, no, no tant com l'alcohòlic, un babador de risc, una persona d'un consum elevat, sembla que quan tu veus una persona és com algú molt amb un molt degradat la seva vida quotidiana no? i sí. que i si jo no arribo aquí jo estic estupendo. Llavors no? uh -huh. costa molt trencar aquest tipus de dinàmiques. Certament costa, el que passa que les mesures de prevenció i els missatges sempre s'han d'anar donant i anar insistint perquè això pot arribar pues, això començant també amb la gent més jove per intentar que això vagi vagi calant i que això, que si jo surto i dic que no veig, que no passi res i que no m'estigui impressionant com dient que ets un tallat o que aquest tipus de coses. No? Totes les campanyes que es fa per televisió, de que algú decideix que no veu i de més alguna cosa segurament, potser no ara, però sí a la llarga segur. Bé, doncs nosaltres recordem que aquest dispositiu especial que han engegat els Mossos d'Esquadra s'emmarca dins del Pla Grèbol que realitza la Policia Autonòmica per Nadal i la nit de cap d'any i seguint aquesta línia preventiva els Mossos reforçaran de manera especial els controls d'alcoholèmia i drogues a tot el territori català. A més, també doncs, recordem que el cap de trànsit de la regió metropolitana nord, Xavier Carabassa, ha explicat que al voltant d'un 4% dels conductors es passant pels controls d'alcoholèmia donen positiu i per tant doncs, és evident que l'objectiu és vetllar per la seguretat dels 90 6% restant de conductors responsables. Doncs ens quedem amb aquest missatge, suposo, Sílvia, no? Sí, amb aquest missatge sobretot això, que, que si un surt, cap dany, o sigui, tinguis l'edat que tinguis, i no pots utilitzar el transport públic, que és una bona manera de, de moure't, és que algú decideixi consumir amb seny o no consumir que sigui per vetllar per la seguretat de tothom. Això és mm. molt important. Mm -hmm. Doncs Sílvia Sàries, infermera de Salut Pública de Badalona, Serveis Assistencials. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. Bon dia. Gràcies, igualment. a Adéu.